Друга зміна Регламент Бункер 1 2212 рік. 24. Троє прокинувся від серії жахливих снів. Світ був в огні, а люди, яких послали його гасити, всі спали, спали і застигали з димлячими сірниками в руках з клаптиками і сивими кучерями злих вченків. Він був похований, оточений темрявою, відчував, як тісні стінки його маленької труни стискають його. За матовим склом рухалися темні силуети. Чоловіки з лопатами, які намагалися його визволити. По віки троє ніби розривалися і тріскалися, коли він намагався повністю їх розплющити. У куточках очей була кірка, а по щоках стікав талий Іний. Він намагався підняти руки, щоб її стерти, але вони слабо реагували. Коли йому вдалося підняти одну руку, крапельниця потягнула його за зап'ястя. Він відчував катетер. Кожен сантиметр його тіла поколювало, коли він відходив із зацепеніння і потрапляв у холод. Кришка відкрилася із шипінням повітря. Збоку пробилося світло, яке посилювалося, коли тіні розходилися. Лікар і його асистент нахилилися, щоб допомогти йому. Трой намагався говорити, але міг тільки кашляти. Вони допомогли йому підвестися, принесли гіркий напій. Ковтати було важко. Його руки були настільки слабкими, тремтіли, що їм довелося допомагати йому з чашкою. На язиці відчувався металевий присмак. Він смакував смертю. Повільніше, сказали вони, коли він спробував пити занадто швидко. Трубки та крапельниці були обережно видалені досвідченими руками, накладено джгут на холодну шкіру, наклеєно марлю. Був паперовий халат. Який рік? запитав він сухим хрипким голосом. «Ще рано», – відповів лікар. «Інший лікар». Трой мружився від яскравого світла, не впізнаючи жодного з чоловіків, які доглядали за ним. Море Трун навколо нього залишилося розмитим. «Не поспішайте», – сказав асистент, нахиляючи чашку. Трой випив кілька ковтків. Він почувався гірше, ніж минулого разу. Минуло більше часу. Холод пронизував його до кісток. Він згадав, що його звати не Трой. Він мав бути мертвим. Частина його шкодувала, що його потурбували, інша частина сподівалася, що він проспав найгірше. «Сер, вибачте, що розбудили вас, але нам потрібна ваша допомога». «Ваш звіт?» – двоє чоловіків говорили одночасно. «У іншого бункера проблеми, сер. Бункер 18». Витягли пігулки. Троє відмахнувся від них. Він більше не хотів їх приймати. Лікар завагався. Дві капсули лежали в його долоні. Він повернувся, щоб порадитися з кимось іншим, третім чоловіком. Трої спробував сфокусувати погляд на світі. Щось було сказано. Пальці стиснулися навколо пігулок, наповнюючи його полегшенням. Вони допомогли йому підвестися, чекаючи інвалідний візок. За ним стояв чоловік, його волосся було таким же білим, як і комбінезон, а квадратна щелепа і її залізна статура були знайомими. Троє впізнав його. Це був чоловік, який пробудив його від заморожування. Він випив ще ковток води, спершись на капсулу. Коліна тремтіли від слабкості та холоду. «Що з бункером 18?» – прошепотів Трой, опускаючи чашку. Лікар нахмурився і нічого не сказав. Чоловік за інвалідним візком пильно дивився на нього. «Я знаю вас», – сказав Трой. Чоловік в білому кивнув. Інвалідний візок чекав на Троя. Трой відчув, як його шлунок стиснувся, коли прокинулися приспані частини його тіла. «Ви людина, яка розморожує», – сказав він. Хоча це звучало не зовсім правильно. Поперовий галат був теплим. Він шаруддів, коли його руки просували в рукави. Чоловіки, які працювали над ним, були знервованими. Вони базікали між собою. Один із них казав, що бункер падає. Інший, що їм потрібна його допомога. Троє цікавив лише чоловік в білому. Вони допомогли йому сісти в інвалідний візок. «Це вже закінчилося?» – запитав він. Він дивився на безбарного чоловіка. Його зір прояснювався, голос ставав сильнішим. Він ще розподівався, що проспав усе це, -це. Людина-розморожувач сумно похитав головою, коли троє опустили у візок. «Боюся, синку», – сказав знайомий голос, – «що це тільки початок».